A Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. fejezet Akkor írás tudók és farizeusok jönnek vala Jézushoz, Jeruzsálemből mondván, Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak. Ő pedig felelvén mondanékig. Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? Mert Isten parancsolta ezt mondván,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 ez a négy szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. És előszólítván a sokaságot mondanékik: halljátok és értsétek meg. Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájom bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert akkor hozzájárulván az ő tanítványai mondának néki. Tudod-e, hogy a farizeusok ebeszédet halván megbotránkoztak? Ő pedig felelvén monda. Minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántát kitépetik. Hagyjátok őket, vakoknak vak ők, ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek. Péter pedig felelvén mondané neki: Magyarázd meg ezt a példázatot. Jézus pedig mondta: Ti is értelem nélkül vagytok én még. Mégsem érzitek én, hogy minden, ami a szájon megy, a gyomorba jut és az árnyék székbe vettetik. Ami pedig a szájból jön neki, a szívből származik, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert, de a mozdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert, és elmenvén onnét Jézus, Tírusz és Szidón vidékeire tére. És ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiáltva vala néki, Uram, Dávidnak fia, könyörű rajtam, az én leányom az ördöktől gonoszul gyötörtetik, ő pedig egy szót sem felele néki. És az ő tanítványai hozzámenvén kérik vala őt, mondván, Bocsásd előtt, mert utánunk kiállt. Ő pedig felelvé monda, Nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérvén leborul előtte mondván, Uram, légy segítségül nékem! Ő pedig felelvé monda, Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. Azt pedig mondta: úgy van, uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uroknak asztaláról aláhullanak. Ekkor felelvé Jézus mondané ki, Ó asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint, és meggyógyul az ő lánya attól a pillanattól fogva. És onnét távozva méne Jézus a Galilea tengere mellé, és felmenvén a hegyre, ott leüle. És nagy sokaság megy valahozzá. Vivén magokkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat, és sok egyebet, és odahelyezzék őket a Jézus lábai elé, és meggyógyítá őket. Úgy, hogy a sokaság álmélkodik vala, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak, és dicsőíték Izrael istenét. Jézus pedig előszólítván az ő tanítványait mondta. szánakozom a -e sokaságon! Mert három napjaim már, hogy velem vannak, és nincs mit enni ők. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy valamiképpen kinedőjenek az úton. És mondának néki az ő tanítványai, honnét volna pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk így nagy sokaságot. És mondanékik Jézus, hány kenyeretek van? Ők pedig mondának, hét és néhány halunk. És parancsolál sokaságnak, hogy telepedjenek le a földön és fevén a hét kenyeret és a halakat, és hálákat adván megtöré, és ad az ő tanítványainak, a tanítványok pedig a sokaságnak, és mindnyel nevének, és megelégedének, és felszedék a maradék darabokat hét teli kosárral, akik pedig ettek vala, négyezren valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül, és elbocsátván a sokaságot, beszáll a hajóba, és elméne Magdala határaiba.